Välkomna ska ni vara till podden snack om rörigt som vi på Danfoss Climate Solutions Sverige kör. Och idag är den stora äran att få sitta med vår kundservice. Och det är inte mindre än Sara Wikvist och Pernilla Silstrand som jag har med mig från vår kundservice. Så vi tänkte idag prata lite grann om hur deras dag ser ut och deras verklighet ser ut på dagarna. Mm. Så, så jag tycker vi kickar igång, eller vad säger ni? Ja, absolut. Ja, vad Jättekul det är kul här. Det är första frågan, ja. Kul att ha er här också som sagt och eh, kan ni berätta lite om vilka huvudsakliga arbetsuppgifter ni har? Vi eh, har som huvudsakligen att svara på telefonsamtal och eh, mejl från våra kunder eh, mm. och supporta våra säljare. Mm. Det kan handla om allt från eh, orderläggning, kolla leveranser, priser, söka leveranser, eh, snabba påordrar, fakturafrågor... Mm. Mm. Fakturakopier ja, Är det mycket frågor om orderkännande och sådana saker också? Mm. Jätte mm. mycket, en hel del Ja men det är spännande För det är ju så viktig del Jag har alltid sagt det, att liksom, vi måste eh, Lyfta fram ibland kundservice Hur viktigt det är För jag brukar alltid säga att säljarna är bra på att ta in nya affärer mm. Men det är faktiskt våran backoffice Och kundservice som får kunden att komma tillbaka Till oss gång ja. på gång på gång Så att det är väldigt viktigt Så det är kul att höra Men hur skulle ni beskriva en typisk dag då? Eh, när vi börjar så brukar vi gå igenom vår casekö där vi får in mejl från våra kunder går igenom eh, vad som ska göras om det är någonting som ska skickas till teknisupport eller om någonting ska till orderläggning mm. eller hur det ska delas upp och vi märker eh, upp efter kunder och mm. vilket segment och lite sådana delar innan dagen kickar igång ordentligt mm. Mm. och ingen dag är den andra lik för man vet aldrig vad eh, som kommer komma in och vad vi behöver lösa för problem Utmaningar? Ja, precis. Man mm. önskar ju att man hade den där spårkulan och visste exakt hur det ska se ut i morgon, men det mm. har vi ju inte det. Mm. Det är det som gör jobbet så så kul också. Det är ju dynamiken också. i det yep. ja, Kul. Men om vi går vidare så tittar vi lite på vilka skulle ni säga de vanligaste utmaningarna som ni stöter på? När vi inte kan leverera i tid. precis. Mm. När vi inte har material på hyllan eller mm. vi ja, vet det. att produktion tar lång tid eller vi saknar material för att exakt. producera vissa ja. artiklar. Mm. Mm. Så det är ju där vår svårighet ligger när man sitter mittemellan. emellan mm. ska försöka jaga personer, jaga material, snabba på saker eh, som ibland är omöjligt. Men vi gör ju vårt bästa för att försöka lyckas mm. gentemot kund. Ja, men hur hanterar ni det då? När ni, när ni ser att. Ja, det kommer en förfrågan från kunderna eller vi har, de har lagt en order och så ser vi att ja, vi klarar inte mm. leveranstiden. Mm. Hur hanterar ni är det då? Nej, men det första vi får göra är att kontakta lagret och se om de kan hjälpa oss att få in någonting fort som bara den. Mm. Och funkar inte det så får man ju kolla med produktlinjen, materialplaneraren. Se kan produktionen snabbas på. Kan vi få in mm. det snabbare till vårt lager i Danmark. Man får dra i alla trådar man bara kan. Ja, just det. Mm. Ja, och jobbar så. Ibland kollar vi även om det finns ersättare. Ja. Om vi kan ta en annan artikel som Exakt. eventuellt kan finnas på hyllan. Så då mm. kollar vi ju. Då är det ju samarbete med teknisk support ja. istället. Mm. Ehm, och finns det ersättare så går vi tillbaka till kund och frågar vi har den här istället. Med snabbare leverans eller det någonting som skulle kunna fungera. Mm. Ja, just det. Precis som en ersättningsartikel mm. liksom, som gör samma jobb som den de egentligen Precis. Mm. Ja. Mm. Ja, Vilket... ja. Det är ju en bra lösning. Mm. Du får lösa på det sättet då. Äh, så. Men kan du beskriva processen från att en order kommer in till så att den är levererad och fakturerad? Ja, men först så är det ju så att vi får in order på väldigt olika sätt. Ja. Ibland kan det vara ett vanligt mejl. Ibland så är det en pdf, en kopia på kundens egen order från deras system. Och sen har vi ju några kunder som skickar in via EDI. Så där blir ju inte vi inblandade speciellt mycket. Ja, då går det helt automatiskt. Ja, eller deras system pratar med vårt ja, system som lägger orden. Mm. Det enda som händer där är ju ibland om de lägger en annan orderkvantitet eller att de har råkat skriva fel artikelnummer eller skriver artikelnummer och benämning i mm. samma rad, och fastnar mm. den hos oss och då kommer den inte in så att den blir en färdig order utan då måste vi gå in och justera manuellt. Mm. Men eh, om allting är korrekt så går det ju rakt in i systemet och då ser ju vi egentligen inte orden en kunden hör av sig och frågar om den. Då, ja, det. då mm. finns den ju bara där. Och då bara flyter du på liksom. Mm. Det kräver inte speciellt mycket hand på läggningen. Nej. Nej, ingen egentligen. Så Nej. länge allting går som planerat. Mm. Men hur hanterar ni om ni ser att alltså, man har bekräftat och det har funnits mm. på hyllan och så går det då det, det händer ibland. Ja, det gör väl det. Ja. Ja. Ja, jag har erfarenhet av att ja. jag brukar kunna kan det gå åt helsike så gör det. Mm. Jo, men precis. Ja. Och inte bara en gång, utan flera ja, gånger. Mm. Och det är då vi får börja eh, nerifrån och uppleksam då får man börja med lagret. Man får se över, har vi en likvärdig produkt, kanske som säljs i en annan kvantitet som vi kan erbjuda istället mm. som finns på hyllan, eller materialplaneraren eller produktionen. Mm. Mm. Mm. Oftast så löser vi det. Mm. Oh. det kan ju fortfarande bli förseningar men att vi ändå försöker göra vår andel eh, sen är det ju ingen som kan trolla tyvärr, eh, så att vi kan ju inte få fram saker som verkligen inte finns utan Nej, då, precis. då är det ju den tråkiga uppgiften att vända sig tillbaka till kund och meddela att tyvärr jag har gjort vad jag kan vi får inte fram det här eh, snabbare, mm. utan det är det leveransdatumet som gäller mm. i dagsläget. Får vi dock in det tidigare så kan vi skicka det tidigare. Men just nu så är det så här det ser ut. Mm. Ehm, ofta så förstår de ju. Absolut. Det är klart att de hamnar in i en tråkig sits också inte mot sin kund. Ehm, men någonstans så finns ändå förståelsen att det är ingen av oss som kan göra något åt situationen mm. på det sättet. Vi vill alltid leverera i tid om vi fick välja. De är såklart. ja. Mm det är ju ingen som man vill inte sitta och jävla. Nej, absolut inte. <laughs> <Så> <laughs> det är inte där vi <laughs> Nej. <laughs> så det förstår jag. Men när ni hanterar allt det här, så vilka verktyg och system är det ni jobbar med? Mm. Förutom de vanliga systemen som Teams och Office-paketet med mm. mail och så, så har vi även våra egna, det är SAP Fiori, mm. där vi lägger order, och kollar ordrar och fakturering och hela den delen och sen så har vi salesforce mm. och det är där alla våra kundmail kommer in, det är mm. där vi har alla våra kundkontakter och precis. kundkort och det är där vi får våra samtal och så också mm. Ja men precis, så det blir ju liksom och jag förstår det, flera kanaler som allt det här kan komma in på liksom, Absolut, olika system så är det Huvudsakligen ju... Salesforce och mm. SAP Fiori Ja just det mm. Mm. Och de är ju sammankopplade också Precis. Så när vi lägger upp kundkontakter i Salesforce så får vi upp dem när vi lägger order i, mm. i SAP eh, Likadant, när vi gör complaints och mm. andra delar ja, så det. kopplas de ihop så att vi får in allting man kan följa det ja, exakt, mm. så man får någon form av trädstruktur och kan följa hela ja. konversationerna då och det är lite där vi vill. Vi vill kunna koppla ihop så mycket som möjligt för att kunna följa det. Ja. Och hur allting har gått till och hela processen. Ja men All historik finns. Och mm. det blir och viktigt hitta. där med transparensen då till att om någon är sjuk, att någon kan hoppa in Absolut. och se vad som har hänt mm. och följa hela processen. Exakt. Då. Hur upp, jobbar ni för att upprätthålla den här höga kundnöjheten? För jag har sett att den har gått upp på CLI mm. Nej, men Den stora delen är ju alltid att eh, lyssna på våra kunder. Vad, vad har de för önskemål? Och göra allt vi kan för att mm. ja, möta önskemål och förväntningar. Mm. Och för er som inte vet det som lyssnar på den här podden så är CLI är alltså då Customer Loyalty Index eller... Kundlojalindex som vi mm. mäter. Så det var därför jag använder det uttrycket. Så nu vet ni som lyssnar det också. Mm. Bra, bra. Tjo, tjo. Tjo. Ja 20! 20! Alltid ge snabba svar, tänker mm. jag. Det är det vi jobbar med dagligen. Och tydliga svar. Och tydliga svar, ja. Inte Precis. bara kanske korta, enkla utan äm, lite mer utförliga svar om mm. vi har möjlighet just för att få med mm. allting. Precis. Och även eh. om vi inte kan svara på saker så tar vi alltid reda på det. Mm. Så man lämnar ju aldrig äh, en fråga. Obesvarad, Nej, utan precis. man talar bara om att vi återkommer så fort vi vet. Mm. Har ni något minnesvärt ärende som du skulle vilja dela med er av? Det finns ju säkert tusentals, men <skratt> något som är extra snabbt. Jo, men vi har ett ganska, ny, ja, ett ganska nytt, ett, ärende. Ja, nytt ärende. <skratt> mm. När hela företaget skulle åka på julkonferens i Tranos. så hade jag ett samtal på förmiddagen. Där en kund behövde få en snabb leverans. Och jag garanterade att det skulle vi. För vi hade allting på hyllan och så vidare. Det enda kunden skulle göra var att skicka in ordern Så skulle jag se till att det här blev fixat. Mm. Och sen behövde jag logga ut. Och kunden hade inte skickat in sin order. Men när han ringde in så fick han kontakt med Sara. Mm. eftersom att Sara kan läsa mina tankar kunden hade lite följdfrågor på den informationen kunden har fått av mig mm. eh, ja. mm. eh, nej men det är ju där den positiva delen kommer in för när han då ställer frågorna till mig och så säger han att jag har haft kontakt med Pernilla som har sagt det här och det här och eh, har lovat mig vissa saker och, ja, men då, vi jobbar så pass nära varandra vi sitter bredvid varandra mm. på kontoret och, och jobbar ganska lika i många mm. lägen man lär sig hur, hur den andra personen jobbar. Ja. Så trots att ni inte hade pratat med nej Nej, nej jag hade inte överlämnat mm. eller gett någon information till Sara. Utan nej, det är det är här var liksom... Ni har ju tagit det med telepati. <här> <här> alltså, vi slängde iväg och <här> snackade om telepati. Här, va? Mm. Det är där vi ligger. Hör ni ja. det här kunderna? Det här är liksom här vi ligger. Idag. Precis. Telepati. <här> ja, har så har... Sara bekräftar allting jag har sagt. Ja. Och ser till att kundens order blir lagd precis som jag har lovat. Och... Leveransen kom i tid och kunden var jättenöjd. Mm, han var mm. supernöjd. Ja. Eh, orden kom in, vi la den. Två timmar senare lämnade den lagret och var på gång. Ja, det kan inte bli bättre, eller Nej, hur? han var nöjd. Top -notch. Yep. verkligen. Hur ser ni på framtiden då med kundservice? Vad tror du kommer att ske framöver? Ja, men det är väl det som är på alla släppar, tänker vi. AI. Mm. Och hur ser ni att det ska kunna hjälpa er då? Vi tror att det kommer att kunna ske dels förbättringar för oss att kunna få fram svar snabbare gällande exempelvis produkter och ersättare. Men säkerligen även hur vi jobbar och hur vi besvarar våra kunder tänker jag. Att det kan säkerligen bli på tapeten i framtiden. Och även bakomliggande delar som vi jobbar en hel del med med listor och som vi går igenom och vi ska fixa olika delar. Uppföljningsrapporter och... Där tror, jag också att det kan, och, ja. där tror jag också att det kan mm. hjälpa till en hel mm. del. Och underlätta framförallt för oss. Absolut. Mm. Jo, det är nog många områden där just AI kommer att mm. förändra saker eh, faktiskt. Precis. Jag, mm. Och uh, göra det lite effektivare mm. snabbare. Så. Så vi hoppas ju nu på att Aida som redan är i startgrupperna Att eh, hon ska kunna hjälpa oss lite i framtiden. Ja, mm. Och Aida är då... Danfoss egna AI-lösning för er mm. som inte känner till vad Aida är men så ser det ut för oss mm. Precis, ja. så att när vi får in våra case där det bara finns en bild på en produkt och vi inte har en aning om vad det kan vara för artikel så kan vi kanske då få fram det i framtiden mm. med hjälp av Aida Ja, det är ju faktiskt riktigt häftigt mm. Mm. Vilket innebär att vi kommer kunna svara våra kunder mm lite fortare än vad vi gör idag mm. ja och sen kommer det också kunna hjälpa vissa gånger när vi skickar till teknisk support mm. med just frågor om artikelnummer då kanske vi kan ta reda på det själva och så kan de fokusera på sina delar mer ja, mm. mer tekniska frågor än att lämna artikelnummer till oss Exakt. när vi inte vet För det är en stor det. som är rätt mm. i vårt arbete att leta efter rätt artikelnummer mm. ut efter en bild eller en beskrivning som inte finns i Product Store idag. Mm. Så. Det mm. ja, är riktigt spännande att lyssna på er mm. här idag. Jag hoppas att kunderna också nu, genom att lyssna på det här avsnittet, kommer att få en lite bättre inblick i vad faktiskt ni gör på dagarna på våra kundsupport. Precis. Så, så stort tack! Tack själv! Tack! Ja. Det var jättekul. Kul att jättekul att vara här. Ja, Trevligt. Har det gått? Lite det samma. Hej då!